Fət Suresi Mədənədə nazil olmuşdur 29 ayəd Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə Ya Peyğəmbər Həqiqətən biz sənə müsəlmanların fituhatının başlangıcını qoyan Kəbənin yerləşdiyi Məkkə şəhərinin Ha belə bir çox başqa məmləkətlərin fətinə səbəb olacaq Hüdeybiyyə sülhü ilə Açıq aşkar bir zəfər bəxş etdik Allah bununla Sənin əvvəlki və sonraki günahlarını bağışlayacaq Səni olan neymətini tamam kemal edəcək Və səni düz yola müvəffəq edəcəkdir Allah sənə yenilməz qələbə verəcəkdir Möminlərin imanı üstünə iman artırmaq üçün Onların ürəklərinə Öz dərgahından arxayınlıq, Rahatlıq və mənəvi möhkəmliyi göndərən O'dur. Göylərdəki və yerdəki ordular, Mələklər, cinlər, insanlar heyvanlar, İldırım, qasrığa, fırtına, Sel, zəlzələ, Ayın tutulması, Güneşin batması və ilahir Allahın ixtiyarındadır. Allah istədiyindən onlar vasitəsindən intiqam alır, Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir Cihad əmri ona görədir ki Allah mömin kişiləri və qadınları, əbədi qalacaqları Ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil etsin bu onların günahlarının üstünü ördsün Bu Allah dərgahında böyük qurtuluşdur, uğurdur Cihad əmri həm də ona görədir ki Allah Mühəmmədin Rəbbi Nə Mühəmmədin özünə Nə də müəminlərə kömək edəcəkdir Onun barəsində Bədgüman Bədniyyət olan münafik kişi və qadınları Müşrik kişi və qadınları Əzaba düşar etsin Onların Bədniyyətliyi öz başlarında çatlasın Allahın Onlara qəzəbi tutmuş Və Allah onlara lənət etmişdir Allah Cehənnəmi onlar üçün hazırlamışdır Oran necədə pis məskəndir. Göylərdəki və yerdəki ordular Allahın ixtiyarındadır. Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Ya Mühəmməd, həqiqətən biz səni bəşər övladına bir şahid, bir müjdəçi və Allahın əzabı ilə qorxudan bir peyğəmbər olaraq göndərdik. Biz onu göndərdik ki siz insanlar Allaha və onun rəsuluna iman gətirəsiz Ona, Allaha yaxud Peyğəmbərə yardım edəsiz Onu böyük sayıb ehtiramını saxlayasız Və Allahı səhər axşam təqdis edib Şəninə təriflər deyəsiz Ya Peyğəmbər Sənə biyyət edənlər Şübhəsiz ki Allaha biyyət etmiş olurlar Allahın qüdrətəli onların əllərinin üstündədir Kim beyyəti pozsa ancaq öz əleyhinə pozmuş olar Bunun zərəri yalnız onun özünə dəyər Kim Allahla etdiyi əhdi yerinə yetirsə Allah ona böyük mükafat verər Hüdeybiyyə səfərindən geri qalan bədəvi ərəblər sənə deyəcəklər Mal dövlətimiz və ailələrimiz başımızı qatdı Səninlə yola çıxabilmədik Allahdan bizim bağıştan bağımızı dilə. Onlar ürəklərində olmayanı dilləri ilə deyirlər. Onlara de, əgər Allah sizə bir zərər, yaxud bir xeyir vermək istəsə, bu işdə Allaha bir şeydə kim manu ola bilər? Bəli, Allah sizin nə etdiyinizdən xəbərdardır. Yoxsa, ey münafiqlər, siz elə cüman edirdiniz ki, Peyğəmbər və möminlər döyüşdə həlak olub, bir daha öz ailələrinə qayıtmayacaqlar. Bu, sizin ürəyinizə xoş gəlmiş və siz Allah barəsində pis fikrə düşmüşdünüz və elə buna görə də siz məhvəd üçar edilmiş yaxud xeyrsiz bir qövm oldunuz. Hər kəs Allaha və onun Peyğəmbərinə iman gətirməsə, bilsin ki, biz kafirlər üçün cəhənnə modu hazırlamışıq. Göylərin və yerin hökmü Allahın əlindədir O istədiyini bağışlayar İstədiyinə də əzab verər Allah bağışlayandır Rəhmədəndir Siz xeybərə qənimət əldə etmək üçün getdiyiniz zaman Hüdeybiyyə səfərinə getməyənlər Səfərdən geri qalanlar deyəcəklər Qoyun biz də sizin arxanızca gələyik Onlar Allahın, ya Peyğəmbər Hüdeybiyyə səfərinə getməyib evdə oturanları heç şərə aparma sözünü dəyişdirmək istəyirlər. Ya Peyğəmbər, onlara de, siz əsla bizim arxamıqca gəlməyəcəksiniz. Allah əvvəldən belə buyurmuşdur. Onlar dəyəcəklər, Xeyr, siz bizə pahıllıq edirsiniz, istəmirsiniz ki bizim də payımıza qənimət düşsün. Xeyr, Olar özləri çox az qanan kimsələrdi. Hüdeybiya səfərindən geri qalan bədəvəərəblərə də Siz bir müddətdən sonra çox güclü bir qövmlə vurüşməyə çağırılacaqsınız. Siz onlarla vuruşacaqsınız. Ya da onlar dönüb müsəlman olacaqlar. Döüşə ehtiyac qalmayacaqdır. Əgər itaat etsəniz, Allah sizə gözəl bir mükafat verəcək. Yox əgər Əvvəldə olduğu kimi döyüşdən üç çevirsəniz, Allah sizə ağırlı-acılı bir əzab verər. Cihada getməməyə görə, kora günah gəlməz, topala şilə günah gəlməz, bir də xəstiyyə günah gəlməz. Kim Allaha və Peyğəmbərinə itaət etsə, Allah onu ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edər. Kim haqdan üz döndərsə, Allah onu şiddətli bir əzaba düşar edər. ya Peyğəmbər, andulsun ki, Hüdeybiyyədə ağac altında sənə beyyət etdikləri zaman Allah möminlərdən razı oldu. Allah onların ürəylərində olanı, sənə sadiq qalacaqlarını, əhdə vəfa edəcəklərini bildi. Onlara öz dərgahından arxayınlıq, rahatlıq, səbr, Səbat, mənəvi qüvvə göndərdi. Bu, onları yaxın gələcəkdə qazanılacaq bir qələbi ilə mükafatlandırdı. Həm də xeybərdə ələ keçirəcəkləri çoxlu qənimətlərə nail etdi. Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Allah sizə çox-çox qənimətlər vəd buyurmuşdur. Siz onları əldə edəcəksiniz. Bunu xeybərdəki bu qəniməti isə Sizə tezli ilə verdi Möminlərə ibrət dərsi olsun Və sizi doğru yola çıxartsın diya, Allah insanların Sizə qarşı uzanmış Əllərini kəsti Xeybərdə müttəfiqlərin Yaxud Məkkə müşriklərinin Müqavimətini qırdı Allah sizə Hələ əldə edə bilmədiyiniz Başqa qənimətlərdə Məkkənin fəthini Yaxud Hünəyim vuruşu İranın fəthi və sonraki neçə-neçə döyüşlər zamanı əldə ediləcək qənimətlər və əd buyurmuşdur. Allah onları öz elmi ilə ehtiva etmişdir. Allah hər şeyə qadirdir. Əgər Məkkə əhlindən sonra o kafirlər sizinlə döyüşə girişsəydilər, mütləq arxa çevirib qaçacaq, özlərinə nə dost, nə də havadar tapacaqdırlar ya Peyğəmbər, Allahın əvvəldən qoyduğu qayda qanun belədir. Sən Allahın qayda qanununda heç vaxt bir dəyişiydi görə bilməzsən. Siz onlara, müşriklərə qalib etdiyidən sonra Məkkə vadisində, Hüdeybiyyədə onların əlini sizdən, sizin də əlinizi onlardan çəkən, onları sizinlə, sizi də onlarla vuruşmağa qoymayan odur. Allah sizin nə etdiklərinizi görəndir. Küfrədənlər də, sizin məkkid hərama hərəma daxil olmağınıza maneçiliyi törədənlər də, qurbanlıqları öz yerinə, qurbangaha gedib çatmağa qoymayanlar da, məhz olardı. Əgər Məkkədə tanımadığınız mömin kişi və qadınları bilmədən ayaq altına alıb əzmək və bundan dolayı sizə günah gəlmək ehtimalı olmasaydı, Allah siz möminlərin hamılıqla Məkkəyə daxil olmasına izin verərdi. Amma Allah istədiyini öz mərhəmətinə qovuşdursun diyə o zaman buna izin vermədi. Əgər olar, möminlərlə kafirlər bir-birindən seçilib ayrılmış olsaydılar, biz onlardan Məkkə əhlindən kafir olanları Şiddətli bir əzaba düçar edərdik Kafirlər öz ürəylərində Cahiliyyət təkəbbürü və təəssübünə qapıldıqları Hüdeyibiyyə saz işinə Bismillahirrahmanirrahim Muhammedin Rəsulullah sözlərini yazmaqdan imtina etdikləri Hicrətin 6-cı ilində Muhammed ə.s.məkkəyə daxil olmasına razılıq vermədikləri zaman Allah Peyğəmbərinə və müminlərə Öz dərgahından arxayınlıq, qəlb rahatlığı, mənəvi möhkəmliyi göndərmiş və onlara təqva kəlməsini xas etmişdi. Onların bu sözə Məkkə müsriklərindən daha çox haqqı var idi və ona layiq idilər. Allah hər şeyi biləndi. And olsun ki, Allah Teala öz Peyğəmbərinin Məkkə fətiri öyasının için olduğunu təsdiq etdi. Ey müminlər, siz inşallah əminamanlıqla Bəziniz başınızı qırxtırmış, Bəziniz saçınızı qısaltmış halda Və müşriklərdən qorxmadan Məscud-ül-hərama daxil olacaqsınız Allah sizin bilmədiyilərinizi bilir O bundan əlavə sizə Kezli ilə bir qələbə Xeybərin fəthini də bəxş edəcəkdir Onu İslamı bütün dinlərdən üstün etmək, onun bütün dinlərdən üstün olduğunu göstərmək üçün öz Peyğəmbərini hidayət və haq dinlə göndərən O'dur. ya Mühəmməd, sənin Peyğəmbəriyinin həqiqiliyinə Allahın şahid olması kifayət edər. Mühəmməd əleyhissalam Allahın Peyğəmbəridir. Onunla birlikdə olanlar, müəminlər, kafirlərə qarşı sərt, bir-birinə öz aralarında isə mərhəmətlidirlər. Sən onları namaz vaxtı rükü edən, səcdiyə qapanan, Allahdan riza və lütf dileyən görərsən, onların əlaməti üzlərində olan səcdə nişanəsidir. Qiyamət günü onlar üzlərindəki müəminliyi nuru alınlarındakı mühür yöri ilə tanınırlar. Bu, onların Tövratdakı vəsvidir. İncildə isə onlar elə bir əkinə bənzədilirlər ki, o artıq cücərtisini üzə çıxartmış, onu bəsləyib cana qüvvətə gətirmiş, o da möhkəmlənib gövdəsi üstünə qalxaraq əkinçiləri heyran qoymuşdur. Allahın bu təşbihi kafirləri qəzəbləndirmək üçündür. Onlardan iman gətirib yaxşı əməllər edənlərə Allah məxfirət günahlardan bağışlanma və böyük mükafat, cənnət fəəd buyurmuşdur.